Lektion 7. Annika Lundberg. Jag heter Annika Lundberg och är 35 år. Jag är lärare. Jag är gift och har två barn. En pojke och en flicka. Pojken heter Nils och är fem år. Flickan heter Jessica och är tio år. Nils går på dagis och Jessica går i skolan. Min man heter Lars. Han är ingenjör. Vi kommer från Sverige- men nu bor vi i Kina. Jag undervisar i svenska på universitetet. Jag börjar klockan åtta på morgonen och slutar klockan tre på eftermiddagen. Jag trivs ganska bra med livet här.